Парк Прокинулася я рано, надто рано. Монотонний уривок якоїсь мелодії шкрябав мені мозок. Ще залишалася ціла година до того, як Джудіт мала постукати у двері і занести мені сніданок. Тож я зробила собі чашку какао, не охолоджуючи, його і вийшла на двір. Парк біля будинку міс Вінтер виявився чимось на зразок головоломки. З першого ж погляду розміри його вражали. Тисовий живопліт за симетричними клумбами, що спочатку здавався мені межею. Виявився лише чимось на кшталт внутрішньої стіни – що відокремлювала одну частину парку від іншої. Парк повнився такими межами – це були живоплоти з глоду, берючини і лісового буку, кам'яні стіни вкриті з вивистим плющем та зимостійким клематисом і акуратні дерев'яні парканчики, де-неде, оплетені верболозом. Блукаючи стежками, я переходила з однієї частини парку в іншу, але ніяк не могла збагнути його конфігурацію. Живоплоти, що здавалися суцільними, якщо дивитися спереду, подекуди відкривали моїм очам діагональні проходи при погляді збоку. У чарники було легко потрапити, але вибратися з них було майже неможливо. Фонтани і статуї, полишені, здавалося, далеко позаду, знову несподівано виринали переді мною. Я подовго стояла, як укопана, ошелешено озираючись довкола і хитаючи головою від здивування. Природа сама із себе витворила лабіринт і, наче навмисне, намагалася збити мене з пантелику. За одним із поворотів я натрапила на того мовчазного бородання, який привіз мене сюди з вокзалу. «Моріс? Так мене звуть», – відрекомендувався він. «А як вам вдається тут не заблукати?» – поцікавилася я. «Чи є тут якась хитрість?» «Немає. Потрібен тільки час, щоб звикнути», – відповів чоловік, не відводячи очей від своєї роботи. Він стояв на вколішках над клаптиком скопаної землі. Розрівнював її і обгортав коріння рослин. Муріс, здавалося, був не в захваті від моєї присутності в парку. Утім, я не образилася, бо й сама маю схильність до усамітнення. Надалі ж я, забачивши його, навмисне звертала в інший бік. Кілька разів краєм ока я встигла помітити, як він теж узрівши мене, заткував і кудись зникав, або несподівано змінював напрямок. Ось так нам і вдалося не турбувати одне одного. Тут було достатньо місця, щоб обминати одне одного, не завдаючи нікому незручностей. Того ж дня я знову прийшла до міс Вінтер, і вона продовжила свою розповідь про родину Енджелфілдів. Хазяйку звали Місіс Дюн, Хоча для всіх дітей вона завжди була просто хазяйкою. Ніхто точно не міг сказати, скільки вона прожила разом із родиною. Здавалося цілу вічність. Це було рідкістю. Служники в Енджелфілді швидко з'являлися і так само швидко зникали. А оскільки кількість зникнень переважала над кількістю появ, то настав день коли місість Дюн лишилася одною єдиною хатньою робітницею. Формально вона вважалася економкою. Неформально ж, їй доводилося займатися геть усім. Вона шкребла горщики і розтоплювала піч, як найнижча за рангом служниця. Коли приходив час куховарити, вона ставала кухаркою, а коли треба було подавати на стіл – старшим лакеєм. На той час, коли з'явилися двійнята, вона була уже старенька, не дочувала, не добачала, тож робітниця з неї була вже слабенька, хоча сама вона визнавала це неохоче. Натомість хазяйка зналася на вихованні дітей. Регулярне харчування, регулярний сон, регулярне купання. Ізабель та Чарлі зростали водночас і розпещеними і занехайними, тому в місіс Дюн серце країлося, що ж із них вийде. Ізабель нехтувала дітлахами, і це давало місіс Дюн шанси сподіватися, що вона самотужки змінить усталений в Енджелфілді стан речей. У неї визрів план під самісіньким носом Чарлі та Ізабель. У самісінькому центрі, створеного ними хаосу, сподівалася вона зростити двох нормальних, здорових дівчаток. Триразове повноцінне харчування о шостій до ліжка, у неділю до церкви. Але не так сталося, як гадалося. Почалося збійок. Аделіна налітала на свою сестру, лупцювала її кулаками й ногами. Смикала за волосся, гамселила, по чому прийдеться. Вона ганялася за нею з розпеченими вугликами в обценьках, а коли ловила, то обсмалювала бідолашній волосся. Хазяйка не могла второпати, що ж її засмучує дужче. Безперестанна і немилосердна войовничість Аделіни чи безперестанна і помірклива терплячість Емеліни. Емеліна благала сестру не мучити її, але жодного разу не дала їй відсічі, тільки ховала голову і чекала, доки скінчиться цей град ударів, що сипався на її плечі й спину. Ніколи не бачила хазяйка, щоб Емеліна здійняла на Аделіну руку. Місіс Дюн вирішила, що Емеліну Господь наділив подвійним запасом доброти, а Аделіну – подвійним запасом злості. І з харчуванням теж виникла несподівана проблема. У належний для їжі час дітей було неможливо знайти. Вони пропадали в саду або не відде. Емеліна дуже любила чимось поласувати, і її апетит ніяк не вдавалося вмістити у триразовий раціон. Це було капризне і ненажерливе свиріння. Їй давали їсти 10, 20, 50 разів на день. Коли ж її настирливі домагання задовольнялися, вона худко набивала пельку кількома жменями якоїсь страви і на певний час угомовувалася. Кишені Емеліни завжди були напхані хлібом і ласощами. Такий собі виросувний бенкет, який завжди з тобою. Емеліна й до столу підходила тільки для того, щоб поповнити запаси в кишенях, а потім знову йшла собі ніжитися, Біля каміна чи десь на галявинці. Аделіна ж скидалася на шматок дроту з вузлами замість колін та ліктів. Живилася вона, либонь, не тим, чим живляться звичайні смертні, принаймні, їжа її нітрохи не цікавила ніхто не бачив, як вона їсть. Подібно до колеса вічного двагуна, ця дівчинка являла собою подобу замкненої схеми, що працює від енергії видобутої з якогось черв'яного джерела. Але колесо вічного двигуна – міф. Тож, коли вранці хазяйка виявляла порожнечу на тарілці, де ще вчора увечері лежав добрячий шмат м'яса або хліба, вона таки здогадувалася, куди поділися харчі, і тільки мовчки зітхала. Чому її дівчатка не їдять, як нормальні діти? Може, Старенька б запросто не здалася, якби була молодшою, чи якби замість двох дівчаток була одна. Утім, Енджел фільської крові неможливо було змінити ані регулярним харчуванням, ані суворим розкладом. Місіс Дюн не хотіла цього визнавати, але врешті-решт таки визнала, як не крути, а двійняти якісь дивні, не такі, як усі. Вони інші, цілковито й наскрізь, аж до кінчиків волосся узяти хоча б їхню манеру перемовлятися. Коли місіс Дюн помічала крізь кухонне вікно їхні силуети і починала дослухатися було чути, що дівчата торохтіли безупино. Інколи серед їхнього бобоніння можна було розрізнити окремі фрази, але ось вони заходять повна тиша. «Продовжуйте!» – щоразу наказувала їм хазяйка. Але сестри з ніяковіло мовчали. Їхнє базікання призначалося тільки для них двох, і ні для кого більше. «Не милий дурниць!» – відповідала хазяйка дікові, коли той сказав їй, що дівчата не вміють, як слід, говорити. Коли вони почнуть, їх уже не зупинити. Усвідомлення того, що дік таки мав ранцію, Прийшло взимку. Трапилося диво. Дівчата залишилися вдома, бо Емеліні вдалося переконати Аделіну не виходити під дощ, а посидіти біля каміна. Хазяйка через свою підсліпуватість і глухуватість уже жила як у тумані. Але того дивного дня вона відчула щось на кшталт несподіваного просяяння зору і покращення слуху. Проходячи повз двері, що вели до вітальні місіс Дюн, раптом почула звідти голоси і зупинилася. Дівчата невпинно торохтіли, і звуки розмови скакали від сестри до сестри, як тенісні м'ячики. Це були звичайні звуки звичайної розмови, яка змушує людей сміятися і плакати, сваритися і кидати один на одного сердиті погляди. Голоси сестер то злітали до вереску то спадали до шепоту. Здалеку здавалося, що їхня розмова просто жвава, не вимушена бесіда двох звичайних дітлахів. Але в хазяйки аж серце защеміло, дівчата говорили мовою, яку їй ніколи не доводилося чути. Це не була англійська, це не була французька, до якої місіс Дюн призвичайлася, коли ще була жива Матильда і якою й досі інколи озивався до Ізабель. Так, Джон Дік мав рацію. Дівчата справді говорили, не так, як слід. Шокована усвідомленням цього факту, хазяйка аж заклякла у дверях. І як це інколи трапляється, одне осяяння потягло за собою друге. Раптом на камінній полиці задзвонив годинник. І його засклений механізм випустив із клітки маленьку пташку, яка мала зробити коло, і повернутися до клітки з іншого боку. Як тільки дівчата почули перший удар, вони відразу ж поглянули на годинник. Дві пари широко розкритих очей спостерігали, не кліпаючи за пташкою, яка поволі рухалася всередині пристрою, крильцями вгору вниз, вгору вниз. Вгору-вниз І не було нічого аж занадто холодного Чи нелюдськи жорстокого В їхніх поглядах Зазвичай саме так Діти і спостерігають За неживими рухомими предметами Але хазяйку ці погляди Пробрали аж до кісток Їй стало лячно Саме так двійнята дивилися і на неї Коли вона докоряла їм Умовляла їх Або ж лаяла вони і близько не усвідомлюють, що я жива істота, подумалось їй. Вони не розуміють, що є ще хтось живий, окрім них. Треба віддати належне доброті місіс Дюн. Вона не визнавала дівчат огидними й жорстокими. Вона їх пожаліла. Вони, мабуть, такі самотні, дуже-дуже самотні а потім обернулася та почовгала собі геть від дверей. Після болісних роздумів місіс Дюн, нарешті, як їй здалося, збагнула причину такого ставлення дівчат до навколишнього світу. Адже вони двійнята, завжди разом, завжди у двох. Якщо в їхньому світі вважалося нормальним бути вдвох, то що ж тоді ці створіння могли думати про інших людей, які ходять не парами, а поодинці. «Напевно, вони дивляться на нас, як на половинки», – міркувала хазяйка. І тут їй пригадалося слово, яке спершу видалося дивним. Воно позначало людей, що втратили якусь частину тіла. Ампутовані. Ось хто ми для них. Ампутовані. «Це що, нормально?» «Ні, ненормально». Ці дівчата ніколи не були і не будуть нормальними, але спробувала місіс Дюн переконати себе. Коли вже так сталося, що вони двійнята, то, напевно, їхня відмінність від інших є абсолютно природною. Того дня хазяйка переглянула свої сподівання і своє ставлення до дівчат. Регулярне харчування, регулярне купання, церква щонеділі – Усе це пішло коту під хвіст. Тепер залишився один клопіт. Уберегти двійнят від лиха. Ясна річ, що всі ампутовані пристрасно прагнуть поновити повноцінний стан подвійності. Звичайні люди, не двійнята, шукають собі вірного друга. Заводять собі коханок і коханців. Одружуються, врешті-решт. Болісно переживаючи свою незавершеність, вони дуже хочуть стати половинкою пари, і хазяйка в цьому нічим не відрізнялася від інших. Вона теж мала свою половину, і звали цю половину Джон Дік, тобто Джон Копач. Вони не були парою в традиційному розумінні цього слова. Вони не були одружені, вони навіть не були коханцями. На кільканадцять років старша місіс Дюн була за молодою для названої матері Діка, але за старою для дружини. Коли вони зустріли одне одного, хазяйка була вже в тому віці, коли про заміжя думати не заведено він, мужчина у повному розквіті сил мав наміри оженитися, та якось так вийшло, що ці наміри так і залишилися намірами. Крім того, призвичаївшись працювати разом із хазяйкою, пити з нею вранці чай і щодня разом вечеряти в кухні, Джон Копач мало-помалу втратив бажання шукати товариства молодих жінок. Якби хазяйка і садівник мислили ширше, вони б, може, й могли переступити через стереотипи і відверто визнати свої почуття. А почуття їхні були нічим іншим, як справжньою великою любов'ю, такою, що ґрунтується на великій повазі одне до одного. В інші часи, в інших суспільних умовах він міг би попросити її руки. І вона б відповіла так. Уявімо собі, у п'ятницю після традиційної вечері вдвох смаженої риби та яблучного пирога із солодким кремом він бере її за руку. Або вона його, і вони йдуть разом сором'язливою мовчки до одного ліжка. Ні, ця ідея ніколи не спадала їм на думку. Літні подружні пари часто насолоджуються ніжною дружбою, яка чекає на щасливчиків на зворотному боці палкої пристрасті. Таку дружбу плекали між собою і хазяйка із садівником, хоча самої пристрасті. Їм так ніколи й не доводилося пізнати. Його звали Джон Дік, хоча для незнайомців він був Джон Дігенс. Ніколи не відзначаючись великою любов'ю до писанини, його шкільні роки давно проминули і проминули досить швидко, бо вчився він недовго. Джон призвичаєвся обходитися без трьох останніх літер свого прізвища задля економії часу, а перші три видалися йому вельми підхожими. Вони значно примовистіше, ніж повне прізвище свідчили про його фах. Примітка англійською «to dig» – «копати». Тож він почав підписуватися «Джон Дік», а для дітлахів став просто «Джоном Копачем». Садівник був колоритною особистістю, Блакитні осі схожі на підсвічену сонцем блакитну смальту. Сиве волосся, яке росло на маківці з торчма, наче порість, що тягнеться до сонця, і щоки, які яскраво рожевіли від натуги, коли він копав. Ніхто не вмів скопати землі так, як Джон. Він мав свою особливу методику садівництва і городництва що ґрунтувалася на фазах місяця. Рослини він висаджував тоді, коли місяць прибував, і увесь час вимірював місячними циклами. Вечорами Джон сидів, схилившись над числовими таблицями, вираховуючи найкращий час для всякої його родини. Так садівникували його прадід, його дід і його батько. У родині зберігали і примножували значення та досвід. Предки Джона Копача завжди були в Енджелфілді садівниками. У старі добрі часи, коли в маєтку був старший садівник із семеро помічників, прадід Джона викорчував під вікном самшитовий живопліт і для економії нарізав з нього сотні пагінців, кілька дюймів завдовжки кожен. Спочатку він підростив їх у розсаднику а коли вони досягли завишки 10 дюймів, посадив у парку. Деякі він потім обрізав, надаючи їм форми низьких, гостроверхих парканів іншим, дозволяв буйно розростатися. А коли вони ставали достатньо широкими, своїми ножицями підстригав ці зарості так, що вони ставали схожими на кулі. Прадід бачив, що деякі рослини – Буквально просилися, щоб з них вистригли піраміди, конуси і циліндри. Щоб мати змогу працювати з цим зеленим матеріалом та наче скульптор надавати йому форму, цей чоловік із великими грубими руками навчився терплячості і витонченої скурпульозності мереживниці. Фігур людей та тварин він не вистригав велосипедисти у натуральну величину, павичі, леви, що їх можна було побачити в інших парках, усе це було не для нього. До вподоби йому були форми або чітко геометричні, або абстрактно-гротесні. Прадідові Джона подобався класичний стиль, створеного його руками парку. І якомога швидше покінчивши із щоденною роботою, садівник поспішав до своєї зеленої оази, гладив руками поверхні чудернацьких фігур і уявляв їх через 50, через 100 років, коли вони, на його думку, мали набути цілковитої довершеності. По його смерті садові ножиці перейшли до рук його сина, а кілька десятків років по тому – до онука. А коли помер його онук, естафету перебрав Джон Копач. На той час він саме закінчив своє навчання як помічник в одному великому парку за 30 миль від Енджелфілду. І хоча починати йому довелося теж помічником, його відразу ж призначили відповідальним за увесь парк. А хіба могло бути інакше? Джон узяв ножиці, дерев'яні ручки яких за довгі роки набули форми батькових долонь, і відчув, як пальці потрапили точно у виїмки. Це було його покликання тут він був на своєму місці. Після смерті Матильди Енджелфілд челядь почала тікати з маєтку. Усі інші садівники пішли, а нових так і не найняли. Отак Джон Копач, тоді ще досить молодий чоловік, став старшим і єдиним садівником. Роботи було хоч греблю гати, але господар взагалі не цікавився парком і тому не міг гідно оцінити нелегку працю Джона. Були й інші робочі місця, інші парки. Йому б із радістю дали роботу будь-де, варто було лише запропонувати свої послуги. Самим лише своїм виглядом садівник вселяв довіру. Але він так ніколи й не покинув Енджелфілду. Хіба ж він міг? Коли на схилі дня після роботи Джон ховав ножиці у шкіряні піхви, йому не треба було зайвий раз нагадувати, що дерева, які він доглядав, це ті самі дерева, що їх посадив його прадід. Пов'язані з Джоновою роботою прийоми і рухи залишалися тими самими прийомами і рухами, що їх виконували до Джона три покоління його роду. Усе це вкорінилося в серці Джона так глибоко, що він не міг піддавати це сумніву. І він сприймав це, як щось цілком природне. Як і дерева, Джон приріс своїм корінням до Енджелфілду. Отже, Можна уявити почуття садівника, коли одного злощасного дня він пішов у свій сад і застав його скаліченим і спустошеним. У тисових насадженнях зяли величезні випили, відкриваючи коричневу деревину осердя. Патлаті голови хтось відрізав, і їхні свиричні маківки було розкидано по землі. Бездоганний баланс пірамід було безнадійно порушено, конуси тут і там порубано, циліндри понівечено. Затуманеними від горя очима дивився Джон на розкидані по галявині довгі віти, і досі зелені, і досі не зів'ялі. Невдовзі вони скоцюрбляться, зів'януть і помруть. Як громом уражений з дрожем, що йшов, здавалося, від серця, пронизував усе тіло і через тремтячі ноги, передавався землі. Намагався Джон збагнути, що ж сталося. Може, це кара небесна, та чому вона впала саме на його парк? І хіба бувають бурі без шуму? Ні, це справа людських рук. За поворотом він знайшов докази. На росінній траві блищали великі ножиці з роззявленими лезами, а поряд із ними пилка. Коли Джон не прийшов на обід, хозяйка занепокоїлася і подалася його шукати. Дійшовши до класичного парку, вона вжахнулася, піднесла до рота руку, а потім, задерши фартух, поспішила далі, очікуючи найгіршого. Джон Бессел лежав на землі. Вона обережно допомогла йому підвестися. Він важко сперся на неї, і вона ніжно та дбайливо повела його до кухні і посадовила у крісло. Поки хазяйка робила чай, садівник сидів непорушно, втупивши неведющі очі у простір перед собою. Не кажучи ні слова, місіс Дюн піднесла чашку до його вуст і почала потроху вливати гарячу рідину Джонові до рота. Нарешті очі його поворухнулися, зустрілися з її очима, І вона побачила в них такий біль утрати, що й сама не втрималася, заплакала. О, Джоне, я знаю, я все бачила. Він обійняв подругу за плечі і увесь затрясся від ридань передаючи їй невтриманий дрож свого тіла. Того дня двійнят не було видно, та хазяйка їх і не шукала. Коли ж надвечір вони з'явилися, Джон і досі сидів у кріслі в кухні, сивий і змарнілий. Побачивши сестер, він аж здригнувся, наче від болю. Вони ж ковзнули цікавим і байдужим поглядом Зелених очей по його обличчі. Так, наче перед ними була механічна пташка з годинника у вітальні. Перш ніж вкласти близнючок спати, хазяйка перев'язала на їхніх руках порізи від пилки та ножиць. «Не чіпайте інструментів у Джоновому сараї». Невдоволено пробурчала вона. «Вони гострі. Об них можна порізатись» а потім, не сподіваючись однак, що її почують, докинула. «Навіщо ви це зробили? Ну, навіщо ви це зробили, га? Джон тепер сам не свій!» Раптом хазяйка відчула дотик дитячої руки. «Бабусі сумно?» – сказала дівчинка. Хазяйка закліпала повіками, закліпала так швидко, що туман, який застив її очі, зник і вона здивовано витріщилася на дитину. Емеліна знову заговорила. І Джону Копачеві сумно. Так, прошепотіла місіс Джон. Нам із Джоном дуже сумно. Дівчинка посміхнулася. Це була посмішка без злостивості, але й без почуття провини. Просто посмішка дитини, яка помітила якесь явище і правильно його визначила. Дитина помітила сльози. Сльози пробудили в неї зацікавлення. І ось вона знайшла відповідь. Причиною сліз був сум. Хазяйка зачинила двері і пішла вниз. На її думку, це вже було велике досягнення, початок справжнього спілкування, а може навіть початок чогось важливішого. Невже колись ця дівчинка щось таки дійсно зрозуміє. Місіс Дюн відчинила кухонні двері і пішла ділити з Джоном його гори. Тієї ночі мені наснився сон. Гуляючи в парку, міс Вінтер, я зустріла свою сестру. Сяючи від щастя, вона розгорнула свої широкі золотисті крила, наче збираючись мене обійняти. Я невимовно зраділа, але, наблизившись до неї, я помітила, що вона сліпа і не бачить мене. І серце моє сповнилося відчаєм. Прокинувшись, я скрутилася калачиком і лежала так доти, доки не вгамувався гострий біль у грудях.